simo reče gospod priču ovu čovjek nekip imao je dva sina, i reče mogađi od njih ocu oče daj mi dio imanja što pripada meni i onim podijeli imanje I poslije nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i on nam oprosu imanje svoje živeći razvratno. A kad potroši sve nastade velika glad u zemlji onoj i on počeo skudjevati... I otišavši pribise kod jednoga žitelja one zemlje, I on ga posla u polje svoje da čuva svinje, I željaše napuniti trbuh svoj roščićima, Koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi reče, Gde kona jamnika u ottcemoga imaju hleba i su višan, a ja umirem od gladi. Ustarši otiču chu ottsu svojemu, pa ću mu reći: Oče, sa greših neb u i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim.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 «Оче, сагријеших, не буј и Теби, и више нисам достојан назвати се сином Твојим, а отац рече слугама својим, «Изнесите најлепшу халњину и обуците га и подајте му прстен на руку и обуцју на ноге». I dovedite tele u gojeno, te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj bješe mrtav i oživljen, i izgubljen bješe i nađe se i staduše se veseliti. А си нјегов старији бијаше у полју и долазећи, када се приближи кући, чу пјеванје и игранје. И дозвавши једног од слугу, питаше, шта је то? А он му рече, брат је твој дошоо, и отац твој закла теле угојено toga je zdrawa doczekał, on se razrdy i netjede da udziee. Tada izziiće ota njego i mojaszego, a on odgowarajući recze ocu. E to słužimte togi ko godina i nikad ne prestupih zapoviest tvoju pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim a kad dođe taj tvoj sin koji je rasuo imanje tvoje sa bludnicom na zokolasi mu telo ugojenon A on mu reče, čedo, ti si svakda sa mnom i sve moje jeste tvoje, trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav biješe i oživjen i izgubljen biješe i noćas on salve gospode salve слава басине i noć i svetog duha amen вот дан браће сестре недељни дан називамо даном господњим и даном воскресања господње s tim što treba imati u vidu da je vaskrsenje Христоvo božanski čin koji je do dana današnjeg imao svoje djelstvo to jest sila vaskrsenja gospodnje sila vaskrsenja Христоva i danas i danas oživljava i danas vas hrsava. Tako da kad dolazimo u hram treba da znamo da nismo ovdje došli poslije više od 2000 godina da bismo se sjećali nečega što se nekad i nekom i negdje desilo. Jer to, braću i sestre, ne bi imalo silu da nas okupi. I to posebno nas ovakve kakvi smo. Jer sila Božija, ogromna sila Božija i veliko čudo Božije, braću i sestre, jeste to što je Bog do te mjere moćan da nas ovakve ovako raslabljemo ovako nezainteresovane i ovoliko potonule u razne grijehe i ovako obremenjene raznim strastima, teškim strastima, teškim duhovnim bolestima i teškim i smrtnim grijezima. Dakle, kad sa te distance, ako to tako posmatramo, uspije nas ovakve Da se bere oko svoga imena, oko svoga vaskrsenja u svom svetom hramu, u svojoj svetoj crkvi. U tome, braći i sestre, moramo prepoznati veliko čudo Božije, veliku silu Božiju, naravno uvijek i veliku ljubav Božiju, jer Bog je najsilniji u ljubavi. I čudo Božje, nemojmo da tražimo tamo negdje daleko, nego pogledaj sebe, pogledaj iza sebe i vidjet čudo Božije na sebi samome. Pogledajte, braćo i sestre, malo bolje, ako imamo vremena. Pogledajte kako zapravo mi dolazimo u crkvu Božiju. Pogledajte malo, Kako ni polazimo na put ka hramu Božijem, kako je to neka čudna veza, nije to neki motiv od onih koji nas pokreću drugim danima i na druge stvari, na druge akcije i aktivnosti. Kad treba da idemo na svetu liturgiju, u nama se pave neka druga čuvra i pokreću neke druge sile nama još uvijek nedovoljno poznate i pojavljaju se u nama neki sloj naše ličnosti nama nedovoljno poznat i nedovoljno istražen i e to je braći i sestre ono što treba da gradimo i što treba Da usavršavamo, da obrađujemo upravo tu cijelu naše duše, tu silu našeg duha, jer to je ono što nas vezuje za onoga koji jeste i zvor života. I to su oni najdublji naši motivi i najdublje naše potrebe i najdublji naš koji je zbog pada i zbog grijeha i zbog dejstva satanskih sila i njega samog, to jest satane, ugrožen i zaboravljen. Pa onda ovo polako liči na triježnjenje i na liječenje, braći i sese, terapiju koja za ima da se sjetiš da si sin Boži, da si čedo Božije, da ti je Bog Otac. Ako to ne uspijemo, braće i sestre, ništa uradili nismo. Ako se u crkvi ne osvijestimo, što to znači osvijestimo, da shvatimo da smo zalutali, da smo se izgubili, da smo umrli i da u crkvi Božjoj treba da se nađemo da nađemo svoj centar braće i sestre svoju dušu i njome i u njoj da prepoznamo Boga ali ne bilo kakvog Boga braće i sestre i ne se bilo kojim imenima jer ima raznih bogova koji to nisu, koji su u stvari demoni. Treba u sebi prepoznati tvorca našeg, oca našeg. Treba biti, kako kaže apostol Pavle u ovom svom obraćanju budvanima, a danas se on obraća cijelome svijetu. Poslanica budvanima, poslanica podgoričanima, beograđanima, Moskovljanima, cijelom svijetu se danas obraća ovom svojom poslanicom i kaže u njoj između ostalog da oni koji su Hristovi, jednoga su duha sa njime, braći i sestri. Hrišćanin to je onaj koji je jednoga duha sa Hristom gospodom. A koji je to duh? To je sveti duh, braći i sestri. A taj duh, znamo, naučili smo to iz svetog simbola vjere, od oca ishodi. I tako, braće i sestre, mi postajemo jedno sa Bogom. Postajemo udovi Boži, kako kaže apostol Pavle. I tijela naša postaju hram Boga živoga. Kad bi smo mi makar dijelimično znali, Šta je hram Boži, braći i sestri? Ko je pravi hram Boži? Mi bismo se začudili veličine i dostojanstva čovječijeg tijela, a da ne govorimo o dostojanstvu uma i srca, po smo i Bogu slični i po obrazu Božjem stvorenim, pozvani na upodobljenje Bogu. I zbog toga, broći i sestre, vrlo je važno da i ovu priču, gospodnju priču, priču koja se tiče svih nas, iako je davno ispričana, ali evo, nikako da zastari, nikako da izbrijedi. Evo i do nas došla u ovo naše vrijeme došla ona a sa njom i onaj koji je ispričao to jest sam Bog sam Vaskrsitel i onda vidimo da u crkvi Bože braći i sestre Bog se kreće kroz vrijeme došavši iz vječnosti ušavši u vrijeme postavši čovjek To je zbogu čovjek i kroz crkvu svoju, svetu, apostolsku i pravoslavnu, kreće se kroz vrijeme i evo ga i danas ovdje sa nama u našem gradu, u našem kramu, sa pričom o bludnom sinu. Ponavljamo evo ga kao vaskrsa obraća i svesta. I ono što je vrlo važno naglasiti, a smatramo da to malo od nas zna i razumije, kad kažemo vaskrsao iz mrtvih i došao da nas vaskrsao, to, braći i sestre, obavezuje svakoga od nas da se bolje pozabavimo problemom smrti i da je bolje definišeno šta je to smrt. Jer većina nas, ako uopšte razmišlja o smrti da je to tema koja se najčešće izbjegava i od koje se vrlo lako bježi i brzo pobjegne, čak i kad prođe kroz naše domove, uzevši ponekoliko od naših bližnjih, a smrt, braće i sestre, I ispravno poimanje smrti jeste neophodan u slomu. da se i vaskrsenje doživi ispravno, da se prepozna vaskrsitelj, da se prepozna mjesto gdje živi i gdje vaskrsava i na koji do toga dolazi. To je mnogo važno i obrvutno. Ako promašimo u definisanju smrti, u njenom pravilnom pojmanju, ugroženo je, braći i sestre, i naše vaskrsenje. Ako smrt nismo ispravno doživjeli, vrlo ovako može i vaskrsenje da izostane. Jer jedan od čvrstih temelja naše vjere, braći i sestre, Nemojte da se zbunite što to govorimo. To samo naizgled izgled zvuči tako, ali nije. Temelj naše vjere, braći i sestri, jeste smrt. Hrišćanin svoj život zida na smrti i zida na grobu. Ali zida na smrti gospodnjoj I na globu gospodnje, koji je razan i ljepši od svake carske odaje, postao izvor života. A ova priča, koju nam gospod danas ponudi, divna priča o budnom sinu, pazite, braći i sese, jer neki od nas, nažalost, ne znaju, ovaj raspored priča, pa neko ne zna da je prošla nedelja bila nedelja carinika i Fariseji. Pazite, to su vrlo važne priče i vrlo važne lekcije. Naravno, znamo da nas malo ko uči tome, ali moramo se potuditi, jer to su domaći zadaci, braće i seste. Ovdje smo u školskim klupama, imamo učitelje i domaći zadatak. Prošla nedelja, Sve do danas jeste bila nedelja o cariniku i fariseju. Ili o fariseju i cariniku. I to je bio domaći zadatak. Ona evanđelska priča i razna i divna sve tačka otačka tumačenja. To su domaći zadaci. Vrlo je teško, braće i sestre, ići dalje ako se taj ritam ne uhvati. Mnogo teško u crkvi živjeti, vjerujte nećemo reći nemoguće, jer Bogu je sve moguće. Ali ta svemoć Božja treba da se uvije u otvorena usta, u otvorene uši i u otvorene oči i u ispružene ruke i u pažljiv um i u otvoreno srce. Naravno, i fizički prisutno tijelo. Danas Bog priča u priču svima, braći i sestri, čitavom svijetu, u ovom 21. vijeku, Gospod danas priča. I vjerujte, ovaj trenutak, ovo koliko je sad, 9 sati i 10 ili 15 minuta, to je najvažniji trenutak u ovom danu. Zašto? Zato što u ovom realnom vremenu sam je Bog ispričao priču u ovom našem gradu i u svim gradovima gdje se danas čita sveto evanđelje. Strašan trenutek, braćo i sesto. Bog govori priču o bludnom sinu, koju smo počitali kroz ovo sveto evanđelje. Divan i veličansen događaj, doživljan. I on je to, braćo i sesto, ispričao ne samo nama, jer nismo mi ovdje kupovali u ulaznice, kao što placao mu ulazice po 200 ili 300 dolara u evra, da bi čuli kako neki od idolskih šrećeva izvodi svoj okultni obred sa gitarama, bubnjevima, trubama i raznim osvetljenjima, što sve nazivamo koncerti, To su satanistički i okultni obredi. Vrlo u duhovnoj pozadini I to imaju i sportska dešavanja, pa se karte kupuju mnogo, mnogo prije. Ako hoćeš da gledaš iz lože, dobro ćeš i da platiš. A ovaj događaj, braći i sest, nesravnjivo i neuporedivo uzvišeni od bilo kog događaja. Sveta liturgija gdje nam se obraća sam sveti apostol Pavle, Pa evo ti, to ti je, da kažem, važniji od moštiju. Vjerojte, braće i ses, poslanic Aposlova Pavla, njegova sveta riječ, je važnija od njegovih moštiju. je riječ njegova, dejstvena, ona u sebi ima duha svetoga. I ako je pažljivo slušaš, primaš blagodat duha svetoga kroz njega. To je važnije nego da ideš u Vatikanu, da mu je vaš moštio. Lijepo je i to, ali ovo je mnogo važnije. Čuti njegovu riječ. A evo ovdje danas čuli smo ga. Mada, na žalost, malo ko je zapamtio što je on rekao. To je proklizalo niz lice. Daj Bože da ima izuzetaka, ali obično se oposlu Pavle uopšte ne razumije. A od iza njega, braćo i sesto, Ne apustov Pavle, ne ni Petar, ne ni svi apustov i ne ni svi sveti oci. Ne obrati se niko drugi do sam Bog. Jer kao što je počela ova priča priječima, reče gospod svoji učenici. To je, braci i sestre, izvanredan događaj i doživljan da sam Bog govori pri tome naglašavamo Ne tražeći od nikoga da plati ulaznicu, da prati kartu. Je čime bismo mi, jadni i bijedni, platili samo jedno slovo od ove priče, samo ono R od Gospod. Čime bismo ga platili? Čime bi uzeo to slovo otrhnuto iz ove knjige? Samo jedno slovo. Ili samo jedan dio ovog papira od ovog svetog evanđelja, čime bi ga platio? Jer to je Božije slovo. Čime čovjek da ga plati? A mi, braći i sese, ne jedno slovo i ne čošak i dio papira, margine, bijele, nego čitavu priču samim Bogom i s I to svima, braći se, danas i ova priča ispričana svima. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Ko ima noge da dođe, neka dođe. Ko ima života, bit tu. A ko je mrtav, njega ovdje nema. I kao što rekao smo na početku, da je vaskrsenje događaj koji djeluje braće i sestre i koji do dana današnjeg ima svoje dejstvo. A ono se upravo ogleda i projavljuje kroz vaše prisustvo ovdje u ovom hranu. Jer vaše prisustvo, vaše, naše, jeste, braće i sestre, dejstvo vaskrsenje gospodnje. Nemojte, molim vas, da se neko ...prevari pa da pomisli da je on ovdje došao svojim snagama i svojom silom. Naravno, odgovorio je, ali ga je sila Vaskarskog gospoda podigla i dovela i drži ga ovdje. Oni koji nisu baš utvrđeni u tome, oni se još kolebaju, pa ih ima, pa ih nema, pa dolaze, pa odlaze, pa stoje, pa se vrte... Pa zivaju, pa telefoniraju, pa ko zna gdje su mislima, gdje su umom. Takvi braće i sestre još nisu vaskrsli iz mrtvih. Istina ima nade, jer su tu, blizu su. Veća je nade, veća šansa od onih koji uopšte nema. Ali i oni treba da znaju da je biti u hramu važno biti sa pažnjom i sa strahom Božjim. I sa velikom blagodavnošćem. I zbog toga, kako rekao smo, definisati smrt na ispravan način mnogo je važno, braći i sestri. Ova priča, to je sam Bog, govori da je smrt stanje odvojnosti od Boga. Da je smrt život van Boga. Да da je smrt život van crkve Hristove, van crkve pravoslavne. To je, braći i sestre, vrlo važno definisati na isprav način. Smrt je življenje bez Boga. Pazite, to je postojanje, jer smrt nije kraj, nije nesvijest i besvijest nije, da kažemo, neosjetljivost. Ne, braćo i seste, nemojte, pazite, to je vrlo opasno i to je džavokska namještaljka. Džavo ili kaže, umro si i kraj, gotovo, umro si sa cigaretom u ustima, ti ćeš umreti, cigareta će dogoreti i kraj, više nećeš biti ni pušač, neć, ili narkoman, umro si sa heroinom koji je kroz vene krenuo, umrećeš i gotovo je kraj, nema veze on će da istrovi sa tijelom i da ispari sa krvnju, to više nema veze sa tobom ti si nekad bio narkoman ti si nekad bio bludnik ti si nekad bio ubica ti si nekad bio razbojnik i preljubnik sad si umro i to je kraj Džavokskanom je štarko, braćo i sestre. Ili ona druga ponuda da ćeš biti ovoj ili ono i kad umreš bit ćeš tamo negdje sa tamo nekima i sve će biti u redu. Pazite se, braći i sestre, Džavo posebno napada one koji se zainteresuje za smrt. Jer u smrti, braćo i sestre, je ključ znanja. Smrt drži ključ znanja, ključ razumijevanja vječnog života i vaskrsenja. I evo Bog, Gospod naš Isus Hristus kroz ovu priču divno i tako svoje litu braća i srste da zaista čovjek ne zna na koju stranu da krene i za šta da se dohvati sve tako puno smisla, snage, života, istine, sile, puna, puna, puna pričova svega toga Nemamo mi snage, ni mjesta sve da doprinimo, nego samo još malo smrti da kažemo, ne bi li je bolje definisali. Dakle, vrlo važno je, Bog tako govori učin, da je smrt, braćo i sestre, život van Boga. Iako nam dođe dan kad duša treba da izađe iz tijela, mi prelazimo, braćo i sestre, i smrti u smrt vječna. To je strašan i tragičan trenutak. Na zemlji mrtav, u vremenu mrtav, to jest van Boga, van crkve, van života, braće i sese, jer Bog je život, braće i sese. Van njega nema života. To je smrt, braće i sese, jer Gospod kaže, ili otac iz ove priče za svog sina, Kaže, bješe mrtav i oživ je. Pazite, iako mu bio sin, iako je još bio u životu, znate, nije umlo, disao je. I, i ne samo disao, nego i griješio, braćo i sest, ali to je smrt. To je otac nazvao smrću. Kaže, bješe mrtav. To sve govori da je naše življenje van crkve, braći i sves, smrt i mrtvilo, ozbiljna smrt, istinska smrt. Ko kaže nam brat koji je oživio, slava Bogu, vrativši se u naručje očevom, pa kad hoda, kaže ulicama i gradom i gradovima, pa kad gleda kako je to uređeno da leševi tako funkcionišu. Sa sve osiguranjima, sa sve preciznim nekim rasporedom. Nema kočenja, pogotovo u zapadnom svijetu. To je, braći i sestri, jedna mrtvačnica. Tamo se leševi kreću. Red vožnje ispraćen. Sve funkcioniše, ali ima jedan problem. Nema života. Leševi, braći i sestri. I ovdje kod nas, pogotovo kod nas, jer su jaki kontrasti, znati. Ovdje je mnogo svetinja, a evo danas recimo, pogledajte kako jak kontrast. U ovom gradu na tri se služi sve ta liturgija, baš u ovom trenutku, u realnom vremenu. I jak kontrast, Bog je tu, otac je tu, braći i sese. I djeca uglavnom blodna, izuzer djece koju majke uspjeduše da dovedu na vreme, oni nisu blodni sinovi. Daj Bože da nikad ne budu, to su djeca Božija, sinovi i kćeri, samo da se potrude roditelji da ih održe, da ne zablude. A mi svi ostali, ostavi, ostareli u grihu, mi smo svi braći i sestre bludnici. I oni koji su mrtvi bili pa čudom Boži, evo ustali, kreću se, mrdaju Pomjeraju se sanduci, pomjeraju se humke grobne, zemlja poigrava. Nismo još ustali kako treba, ali u sanduku se čuje lupnjava. I zov, gospode pomiluj me, gršno. I sa griješih nebu i tebi primi me kao jednoga od najamnika. Tako bi trebalo da se čuje i u našim, srcima braća i sestra. Dakle, vrlo važno znati da je van crkve van blagoslova Božijeg van okvira apostoloslogi Božijeg blagoslova, van okvira apostoloslogi crkvenog učenja braća i sestra. Van okvira naših svetih dogmata, našeg svetog vjeroispovjedanja. Van okvira naše svete crkve u njenom svetotajinskom okviru i smislu. Van svetoga kreštenja, smrt. Ogromno polje smrti. Ogrom bezdan prostor smrti, braći i sestre. I svi koji nisu kršteni mrtvi su. A i oni koji uđu u crkvu, ožive kroz sveto kreštenje i sveto milopomazanje pa se ponovo vrate, uzmu svoj dio. što to znači uzmu svoj dio? Neće u zajednicu, neće se gospodom, neće u liturgiju. Pa šta predstavlja ovo mnoštvo naroda danas sva liturgije? To je to, braći i sese. Ja ću svoj dio. Daj meni moje, ja ću svojim poslom. Neću na liturgiju, neću se ocem, neću se braćom da dijelim, neću iz jedne čaše da se pričešćujem, neću jedne, jedna kaše kada me hrana, neću u isto vrijeme da budem u crkvi ja ću doći popodno ili sjutra ili minut posle liturgije, to je sve jedno se liturgija završi što smo onda dolazili da ne govorimo o glubljim projevama življenja van Boga, i do čega onda dolazi braći i sestre do velike gladi velika glad i današnji narod ova priča se tako poklapa, vjerujte i vjerujem da i mnogi od vas to se gledaju strašno se poklapa sa današnjim situacijom velika glad braće i sestre ogromna glad pored živoga oca pored živoga oca i takvog oca oca koji hrani sve što je stvorio od angela Do njih nevidljivih organizama sve hranijo u rijekama i u morima i u zemlji, u vazduhu. To je naš Otec, to je naš Bog, sve hrani, a mi oćemo svojim poslom, oćemo privatni biznis, oćemo privatni račun, oćemo u šteđevinu. I onda glad, braću i sves, velika glad, ogromna glad i u bukvalnom smislu, i u onom duhovnom smislu. A glad je mnogo opasnija od ove druge. I danas, kako i sveti Grigorije Palama primjećuje u svojoj besedi na nedelju burnom sinu, ogromna glad za riječju Božijom, braću i sestu, za riječju Božijom i za povukom gospodnju, ogromna glad. I niđe se više riječ Božija ne propovjeda, sem u njegovoj crkvi, I velike je blagoslo, vjerujte, što se sabijeramo i što imamo priliku da čujemo riječ Božiju i njome srce da na hranimo. I riječ Božiju i riječ svetih otaca. U današnje vrijeme, biti u crki, to je, braći i sestre, uvijek je bilo, ali danas, na posebno način, veliki luksus. Veliki luksus. Da ne govorimo ili da kažemo primati sve to priječešće, braći Teleugojeno i zaklano. To je samoga Hrista. U očevom domu imamo, da nas hrani sobom, braći i sestri. Carska trpeza, carska posluga. Pa ko vam služi, braći i sestri, danas ovdje? Ko vam služi? Heruvimi, Serafimi. To je posluga koja se danas brine i stara da biste vi dobro jeli. I da bi vam to bilo prijatno. Serafimi igraju bešumno i nevidljivo okove svete trpeze. Takva je trpeza oca našeg i tako i u njegovom dvoru u crkvi njegovoj svetoj pravoslavnoj. Carska trpeza veliko bogatsko i finotlje ponašanje braća i sestre. To je Vrlinsko oživljenje, i u crkvi treba fino da bude, fino. Mi smo vrlo često grubi, trski, prostački se ponašamo. Kao razbojnici, kao banditi, neblagodarni. Pljujemo na darove Božije. Odvratno ponašanje braća i sestre. A nije tako Bog, rekao, nije tako zapovjedio. Ni sam nije takav. Zbog toga crkva Božija daje, ali poziva, braće i seste. Poziva na nivo, poziva na kulturu opštenja, na kulturu življenja. Ne možeš da živiš kako oćeš. Ne možeš da živiš u crkvi, a da živiš po duhu ovoga svijete. Ne može to, braće i sese. Zbog toga prepoznajmo ovaj dom kao dom oča i u njemu sve ono što nam treba. A sve što nam treba je on sam, braći i sestri. On sam, trojični bog, trojipostasni bog, otac, sin i duh sveti. To je naše bogatstvo, braći i sestri. To imamo crkvi. I šta tražimo van nje? Kako bogatstvo? Pa ko će da ti ga dao? kakvo znanje van gospoda, ko će ti ga da, kakva sila, van gospoda, van crkve, ko će ti da, mudrost, zdravlje. A gospod nas bolestima posjećuje da bi nas crkvi vratio, jer vidi da zravi nećemo nikakvu crkvu, pa mora bolestima da nas vraće, da nas bolestima iseljuje braće i sestu, bolestima da nas liječi, to je smisao bolesti današnje jer smo mi bolesni od najteže bolesni, a to je Bog od zabora i Bog od stupništva. I umrli smo velikom smrcu, braći i sestre, življenja van Boga. Zato prepoznajmo kroz ovu priču da je smrt, život van Boga, a to je, braći i sestre, mučenje. To je mučenje, to je tjeskoba to je velika i strašna glad velika glad braće i seste i onda prinuđeni tom gladju kao što i danas pokušavaju naš narod to je ova priča je aktualna zato se i, i propoveda svo vrijeme i i danas zato što je aktualno braće i seste i danas izgladnili su nas kako? isčerali su nas iz crkve izbacili nas iz crkve izbacili crtli iz škole, iz društine, iz porodice, a neka što izbacili, nego još oće i da je gonio. Znaju to stari kako se to radi onda, a i ovi mlađe će naučiti, bit će to ponovo, ali imamo mi još neke lekcije pored tih i još neke učitelje pored ovih koji nas isto uče na svoj način. Prvo nas dobili izgladne, braći i sestri, nema crkve, nema molitve, nema posta, nema pričašća, nema čestitosti, nema vrline, nema podviga, nema svetoga evanđelja, nema priče o bludnom sinu, nema priče o cariniku i fariseju, nema priče o strašnom sudu, priče koju ćemo da pričamo sve nedelje. Velika nedelja o strašnom sudu. Nema priče o svetim praznicima. Nema priče o svetoj istini Božjelj, o nauci gospodnjoj. Nema priče o svetom predanju. Nema priče o žitima svetih. I onda glad. Velika glad, braći i sestre, jer to je naša prirodna potreba, organska potreba. Ako je nezadovoljimo, braći i sest, pojavit će se glad. A onda se pribijemo uz žitelja one zemlje, a to je zemlja nebožja i carstvo, bez Boga carstvo, pade i mraka, prokveto satansko carstvo, i onda se pribijemo, braći i sest, u žitelja one zemlje pribijemo se uz džavove, odnosno uz njegove poslanike, da nas oni na hrane, da nam oni daju da jedemo i da pijemo, da nas oni doje. I evo vidimo te dojke kako nam doje djecu po školama i vidimo sa kakvim otrovima je to mrijeko pomiješano. Pa već imamo... Vrlo, vrlo rano, zabrinjavit rano ozbiljne probleme, ozbiljne deformacije u ličnostima tih mladih ljudi koje posluje samo Bog na njemu zna način, možda može da isijeli. Velika glad i onda kod žitelja one zemlje nas on nahrani, a kažela priča da nas on ne može nakraniti braća i sestri. Kao kad se mlad čovjek navuče na heroin, pa mu je narkodiler miliji od oce i od majke, a da ne govorimo od sveštenika ili od vladike. Pa mu je narkodiler i njegov broj telefona ili adresa staza koju bi mogao i bez očiju da pređe. I pribije se uz njega da ga on nahrani da mu daje doze, a nikad da ga nahrani. Jer narkoman, braći i sese, ta zavisnost, mnogo može nas poučiti. Nikad ne može da se zasiti, znate. Nego svaka naredna doza otvara sve veći prostor, gladi nam. I što više čovjek pokušava na taj način da utoli svoju glad, glad sve veća biva. Kako narkoman, a to tumačite kao naslad u sese. Jer e, narkomanija je, to je drevni problem, nije on nepoznan svetim ocevom, to je problem naslade. Samo jednom izuzetnom e, intenzitetu i, i, i sili i dejstvu. Brzo se čovjek navlače, ali svaka druga naslada, van one blagoslovene i u domu Božjem i za trpezom gospodnjom je opasna jer povećava glad i zbog toga svaki pokušaj da se nasladimo braće i sestre, izvan doma očevog, to jest izvan crkve naše svete, apostolski i pravoslavne opasan je zašto? Zato što će svaki pokušaj da se nasladimo bilo umno jer ima čovjek potrebu i umom da se nasladimo, ili srce koz osjećanjem ili tjelesno uvijek proizvodi sve veću glat. I ta glat se ne može zasititi. Bavljanje lažnim učenjima i pokušaj da se u njima nađe nasred. Sve više otvara lupu u umu, braću i sese. Ili pokušaj da se nekim neblogoslojenim osjećanjima srce na hrami otvara sve veću jamu. Pogledajte koliko je tih ljubavi koje su iznevjerili. Pogledajte koliko je oni koji su pokušali srce Da zasite ljubavlju prema nekom čovjeku ili ženi. Pa ako hoćete i prema djeci, i djece prema roditeljima. Ne može da se nasiti. I onda velika tuga, zašto? Pa majke će umrijeti sutra ili preko sutra, a djete je umrlo od juče ili prekjuče. Ogromna tuga, ogroman jad. Znate, to su e, toga, to glutanje i življenja van van crkve, van doma očevog. Zbog toga, braće, se pazite kakve zaloga je usta, pazite čime se nasvađujete i ko vas hrani. Ako smo zauglutali, a jesmo, svi, evo opet utjeh u ovoj priči, ustani, dođi sebi kao ovaj što je došao. Dođi sebi, ustani i kreni kao se pokajanjem. Nemoj drsko. Nemoj drsko se pokajanjem se svirši da si nedosejan, da te prima po milosti i po ljubavi. Što je vrlo važno naglasiti. To je težak put po vratke braća i sredstva. I mi si kao narod teško vraćamo, znate. Ali ova priča nam daje jedan vrlo važan detalj. Dakle, otac je vidio sina samo kad je krenuo ka njemu. Te kad je ustao. I odmah je pošao njemu u susret. Jer znao da je pokajanje naporan proces i da je potrebna pomoć Božija. Tako i mi, braći i sestri. Mi se samo pokrenuli. Nemojte da se uplašite, nemojte da se zbunite. Mi se samo pokrenuli ka Gospodu. Napravili prve korake sa velikim naporom, ali Bog to vidi, ako je iskreno, ako je lažno, licemjerno, ništa od toga. Ne nadaj se pomoći. Morateš sam da okrećeš pedale i nećeš se pomjeriti. Ako vidi da si krenuo da budeš najavnik spreman da si ne primiš ali ipak krenuoš da je znak smirenja i pokajanja eto ti sile Božije eto ti ga Otac da te sretne, ne da te dočeka kući nego da te sretne i da te obuče da ti vrati dostojanstvo i slavu prste na ruke halinu na i nogi da obuje ucipele svete sa jakim džonovima ispunjenim ne praznim vazduhom nego duhom svetim da možeš blagodatno da skačeš i da preskačeš i zamke i da preskočiš bezdan pogibli i da skočiš i uskočiš u carstvo nebesko i tamo da nastaviš da se raduješ da nastaviš da se hraniš sa carske trpeze u gradu Oca Dvoga jer naš grad je glavni naš grad braći i sestre jeste Jerusalim Hrišćani nemaju postojana grada kako kaže Apustu Pavle nego čekaj onaj koji će doć a to je taj grad novi nebes Jerusalim i tamo braći i sestre da se uselimo Daj Bože, ako stanemo u crkvi našoj sa ocem našim, da se uselimo u svoje stanove, braći i sestri, jer u nebeskom Jerusalimu imat svoje stanove, šta god to značilo, imat svoje stanove. Mnogi su stanovi u nebeskom Jerusalimu, braći i sestri, ali taj stan dobijamo ovdje u crkvi, nemojmo da lutamo I nemojmo da se zabadamo u ove zgrade od betona, to jest od prah od prašine. Dovoljno je glavu pokriti, dovoljno je imati pojesti za taj dan, obući se. I to je dovoljno, braći i sest, nemojmo mnogo da nam srca otežaju. Eto, neka da, gospod, da ova nedelja bude povuka o tome da je smrt, življenje, van Boga, a da je istinski život, istinski i blaženi večni vječni život u kući Oca našega, gdje je sve što je njegovo i naše braće i sestre i gdje smo mi naslednici Božju. A pa da je tako, evo i ova viturgija nam nudi tijelo i krv sina njegovog jedinorodnog. Bog nam daje na ovoj trpezi tijelo i krv svoga sina ljubljenog, jedinorodnog zaklanog našeg spasenja radi i njegovom krvlju smo svi skupljeni, skupo plaćeni i njegovim dukom pomazani i od tog trenutka postavimo njegovi naslednici, sa naslednici Hristovi braći i sestri onda je tvoje sve što je Hristovo tvoje su zvijezde tvoje i mjesec i sunce, i sva sunca Svet tvoj. jer je tvoj tvorac i svedržitelj i to tvoj u onom najboljem odnosu i odnosu oca i sina oca Boga nazivaš ocem to je naj to je dostojanstvo u maksimum braći i sestri Boga nazvati ocem nazivati ga ocem I slaviti ga u crkvi njegove sa sinom njegovim jedinorodnim i duhom njegovim svetim. Trojici svetojneke slava i hvala od svih nas u vijekove vijekova. Amin.